Мисията в София включваше представители на коалиция от международни организации, защитаващи свободата на медиите, сред които Репортери без граници, Асоциацията на европейските журналисти, Европейския център за свобода на пресата и медиите, Европейския съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите, Международния институт за пресата и други. Инициативата беше координирана като част от платформата за безопасност на журналистите на Съвета на Европа и механизма за бързо реагиране при нарушения на медийната свобода. След срещи с журналисти, представители на гражданското общество, президента Румен Радев, представители на Вътрешното и правосъдното министерство на СЕМЦИК, БНР и БНТ, Салай обясни как изглежда медийната среда в България. I think there is a lot of мисля, че има много качествена журналистика в България. Смятам, че има надежна, въздействаща, разследваща журналистика. По мое мнение, журналистите в Българското национално радио работят повече или по-малко независимо, а това е много важно. Смятам, че този вид свободна, независима и плуралистична журналистика, от която имаме нужда за обществения интерес, обаче е малък дял от медийните публикации в България. На първо място това е жалко за гражданите, защото журналистите трябва да бъдат свободни. Независими за да съобщават новините по плуралистичен начин. Те трябва да отразяват темите, които са от обществен интерес: организираната престъпност, корупцията, цените на лекарствата, здравеопазването, управлението на границите, интеграцията в еврозоната. Всички тези въпроси заслужават обществени дискусии, а те не могат да се случат без надежна и вярна на истината информация. Журналистите са тези, които могат да я осигурят, да успорят властите, да зададат критични въпроси и да се противопоставят на пропагандата или на правителствените съобщения. Имаме нужда от журналистите и мисля, че в България има дълга традиция на качествена журналистика. Тази традиция обаче е изложена на две големи заплахи. Първата заплаха е политическия натиск и бих казал олигархичната собственост на медиите, а също и вътрешния економически натиск и заплахите за сигурността. Другата заплаха е начина по който работят цифровите платформи, социалните мрежи, търсачките, изкуственият интелект, защото те не популяризират надежната информация. Те отнемат рекламни приходи, подкопават устойчивия економически модел на медиите, използват медийното съдържание и по странен начин го смесват и са способни да произведат фалшиви новини. Говорим за услуги като тази на Google, Google Discover. Тези проблеми до известна степен могат да бъдат разрешени с помощта на българските власти и на Европейския съюз. България обаче се бави в прилагането на европейските регулации, които трябва да допринесат за по-качествена и прозрачна медийна среда, обясни Салай. Съществува законодателство, което беше приятно с гласа на българското правителство. То се нарича Европейски акт за свободата на медиите. Той признава правото на медиите да информират и правата на гражданите да имат достъп до надежна информация. Това е много, много важно. Това е първия път, при който имаме такова правно признаване на европейско ниво. Въпреки, че Европейския акт за свободата на медиите беше прият преди повече от година, България, както и някои други еврочленки, не са успели напълно да го приложат. Това законодателство осигурява независимост на частните новинарски центрове, независимост на обществените медии, тяхното устойчиво финансиране. Европейския акт също има инструменти за повече прозрачност на финансирането на частните медии, включително и конкретно на частното рекламиране, както и повече прозрачност за тяхната собственост. Това законодателство е директно приложимо. България може да бъде обвинена от Европейската комисия в съда на Европейския съюз, ако не вдъхне живот на този законодателен акт. Начинът това да се случи е чрез промени в националното законодателство, например, когато става дума за многогодишно, дългосрочно и предвидимо финансиране на обществените медии. Към настоящия момент това не съществува. То се решава всяка година от парламента. Това създава пълна несигурност и излага директорите на обществените медии на политически натиск. Освен това, когато се срещнахме с журналисти, те се оплакваха много от неправомерни съдебни дела, така наречените дела шамари. Те означават, че влиятелни бизнесмени, политици използват закона като оръжие, злоупотребяват с него, за да притиснат журналистите до стената. Тези неправомерни дела струват на медиите много пари, създават психологически натиски и автоцензура. Директивата на Европейския съюз и препоръката на Съвета на Европа срещу делата Шамари не се прилагат в България, а те съдържат няколко конкретни мерки, които ще помогнат журналистите да бъдат защитени от тези дела, докато в същото време предпазват от клевета. Представителят на репортери без граници посочи също, че делата Шамари имат за цел да ограничат не само журналистите. Стратегическите дела срещу участието на обществеността засягат не само журналистите, но също така активистите, неправителствените организации, които допринасят за обществения интерес. Делата Шамари са начин да бъдат накарани журналистите да замълчат, без да бъде пролята дори една капка от тяхната кръв. Те са изключително мощни и често са симптом на по-голям проблем. Например, когато малтийската журналистка Дафне Галиция беше убита, тя вече е била изправена пред около 50 дела Шамари. Срещнахме се с медии в България, които са изправени пред дела, за които може да бъдат присъдени обещетения за стотици или десетки хиляди евро. Ако това се случи на малка българска медия, ако съда реши да отсъди така, а подобно решение имаше за Медиапул, за десетки хиляди евро, това заплашва съществуването на медията. Тя може да изчезне и делото я притиска в най-голяма степен. Каза Павел Салай и изрази дълбоко съжаление, че представители на Министерство на културата не са успели да намерят време да се срещнат с международната мисия. Ведомството отговаря за медийната политика, но е прекратило работата по прилагането на Европейския акт за свободата на медиите. В тази връзка Салай посочи. Не ние наистина не разбрахме решението на Министерството на културата да спре функционирането на работната група, която е създало и която е имала добри резултати по прилагането на Европейски акт за свободата на медиите. От заинтересованите лица, с които разговаряхме, разбрахме, че те също не разбират това решение. Тези консултации би трябвало да бъдат прозрачни и да включват всички заинтересовани лица, които имат връзка с темата медиите и институциите. Имаме нужда от законодателни промени в България, които да приложат Европейския акт за свободата на медиите. Когато Министерството на културата реши да предложи законодателни промени с конкретни текстове, а това трябва да се случи бързо, трябва да има достатъчно дълъг процес на обществени консултации, за законодателството. Причината е, че той има потенциала наистина да промени дългосрочно ситуацията. Зави Павел Сала и откори влиянието върху медиите в момента конкретно на двама политици Бойко Борисов и Делян Пеевски. Знаете ли, това не е тайна. Репортери без граници са активни в България от много време. Аз самия съм идвал няколко пъти и лично съм се срещал с двама български премиери. Имахме конструктивни срещи, но за съжаление те нямаха продължение заради политическата нестабилност. Преди да започна да работя в седалището на организацията, мои колеги са се срещали с Бойко Борисов. От Репортери без граници сме се срещали два пъти с президента Румен Радев. Не е тайна, че сме били в конфликт тук с обществени личности, заплашващи медийната свобода. Това определено са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той е очевидният проблем, който не бива споменаван. Беше забележително. По време на срещите, които проведохме с журналисти, с представители на властите и с директори на медии, той не присъстваше в стаята, но присъстваше в разговорите без името му да бъде споменавано. Той все още има значително влияние върху медиите. Много е трудно да бъде доказано. Но вярвам, че нуждата от повече прозрачност на собствеността и финансирането на медиите, на разпределението на рекламите, както и при конфликти на интереси на собственици на частни медии, това са системните проблеми в България. Те могат да бъдат решени чрез Европейския акт за свободата на медиите. Той може да помогне както на журналистите, така и на гражданите да видят кой стои зад медиите и да имат достъп до независими новини. Ръководителът на отдела на репортери без граници за Европейския съюз и Балканите описа и тревожна тенденция за поведението на представителите на медиите у нас. Има липса на солидарност между журналистите в България. Чухме за случаи, в който медия не е била допусната да участва в пресконференция, като политиката казал, че няма да започне пресконференцията, докато съответната медия не напусне залата. Съгласно това, което чухме, други журналисти са подканяли въпросния колега да напусне, за да може пресконференцията да започне. Всъщност правилната реакция е да кажете «не». Колегата трябва да остане или всички ще напуснем залата. Ако политик не иска да отговори на въпрос от определена медиа, другите медии би трябвало да зададат същия въпрос. Разбирам дилемата, че не може системно да бъдат бойкотирани през конференции, защото тогава проблема ще бъде, че политикът няма да бъде изправен пред критични въпроси и ще присъстват само издания, които разпространяват пропаганда. Решението обаче със сигурност не е да бъде набелязана и притисната въгъла медия, която бива атакувана от някой политик. По време на пресконференцията в БТА в петък, на която мисията представи резултатите от срещите си, имаше многократно въпроси за финансирането на инициативата. Запитвания бяха насочени и конкретно към Павел Салай за това дали организацията му получава пари от бизнесмена Джордж Сорос. Въпросите бяха отправени от представители на български медии, които не са декларирали собствеността или финансите си в публичния регистр – към Министерството на културата за доставчици на медийни услуги. Както по време на пресконференцията, така и след това, Салай подчерта, че Репортери без граници от години не получава финансиране от Фундация Отворено общество, основана от Сорос, нито от друга организация на бизнесмена. Салай също така обясни. Първото нещо, което искам да кажа е, че въпросите за финансирането на мисията и на нашите организации са напълно легитимни. Ние призоваваме за прозрачност на финансирането и ние също трябва да сме прозрачни. Второ, тази мисия беше организирана и финансирана съвместно с Съвета на Европа. Това е международна организация, в която България членува. Имаме един вид уникално сътрудничество като неправителствени или журналистически организации, които работят с Съвета на Европа в рамките на платформата за безопасност на журналистите. Разходите свързани с това пътуване настаняването в хотел, храната, транспорта са покрити от тази платформа т.е. от съвета на Европа Що се отнася до нашата работа като лица участващи в мисията от името на различни организации, на нас ни се плаща от нашите организации Това е много смесено финансиране Между другото нямаме никакво финансиране от Американската агенция за международно развитие USAID То беше спряно от Тръмп и агенцията беше урязана на практика беше разпусната това имаше унищожителни последици за много организации, както и медии в Европа и по света. Нямаме финансиране от USAID, имаме от други държавни институции в демократични държави, а също от частни донори и малки дарения от граждани. Нашия конкретен най-голям източник за набиране на средства е продажбата на албум с фотографии в Франция. То е с изключително висококачествени снимки или с рисунки на карикатуристи. Ако дойдете във Франция, хората ще се чували повече за тези албуми на Репортери без граници, а не за класацията за свободата на словото, защото този албум се продава в книжарниците и будките за вестници. Благодарение на нашите партньори, които работят по този албум, получаваме всички приходи. Тази година репортери без граници навършват 40 години. В някои държави ни обвиняват, че сме леви, в други страни, че сме десни. Свикнали сме с това, но въпросът не е за репортери без граници, а за свободата на словото. Посочи Павел Салай и коментира, че случаят с свалянето от ефир за няколко дни по-рано през септември на комедийното шоу на Джими Кимъл показва свиващата се свобода на медиите в Съединените щати. Извъчването на Кимал беше спряно от телевизия ABC заради негов коментар във връзка с убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Свалянето от ефир дойде след месеци критики, отправени към Кимал от страна на американския президент Доналд Тръмп, както и на фона на предстояща медийна сделка за над 6 милиарда долара, свързана с ABC, която обаче трябва да бъде одобрена от Федералната комисия по комуникациите. След остри реакции на зрителите и анулиране на абонамент за услугите на компанията Disney, която притежава ABC, шоуто на Кимал беше възстановено. Репортери без граници сме акционери в компанията Disney, така че поискахме вътрешни документи, свързани с случая. Искам обаче да кажа, че това показва как ABC и други телевизии са чувствителни към заплахи, свързани с медийните регулации, с медийния регулатор, който е Федералната комисия по комуникациите, както и с изявленията на Тръмп, че ще я превърне в политически орган. Плашещо е, че ABC удовлетвори тези искания. Хубаво е да чуем че Кимъл е бил възстановен на позицията си, но той въобще не трябваше да бъде отстраняван. Аз съм изключително шокиран от скоростта, с която свободата на медиите намалява в Съединените щати. В момента Съединените щати са на 57-о място в класацията за свободата на словото на много по-ниска позиция от много европейски държави. Бих казал че Доналд Тръмп като президент допринесе за влошаването на ситуацията, но не става дума само за неговите политики, Личност, атаките му срещу медиите и неправомерните съдебни дела, които води. Сега той заплашва Нью Йорк Таймс с дело Шамар. Истински ме е страх, че демокрациите ни ще умрат просто защото се страхуваме да говорим открито. Дори няма нужда от това враговете на медийната свобода да ни накарат да замълчим, ако ние сами замлъкваме. Опасявам се, че това се случва от известно време в Съединените щати, но също така и в други държави. Въпреки заплахите за свободата на словото у нас и по света, Павел Сала има надежда за преодоляване на проблемите. I think in Europe, in, in Bulgaria, there... Мисля, че в Европа и в България има търсене на качествена журналистика от страна на обществото. Напълно съм убеден в това. Може би не всички граждани искат независими медии и не могат да различат независимите медии от пропагандата, но смятам и съм убеден, че има критична маса хора в Европа и в България, които искат качествени медии. Подчерта Павел Салай от Репортери без граници. За неделя 150 Мария Петрова.